Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin U sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammed wa ala alihi wa ashabihi i ajma'in Allahumma alim lana ila ma'alamtena in nekentel alimul hakim Allahumma alimuna ma'infevna bima'alamtena ozidna ilmani Rabbil Alamin <coughs> Draga moje braće poštovani sestre Naš gospodar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 Zbog toga Ebu Hureyre radi Allahu Teala najviše i prenosi hadisa Allahovog poslanika aleyhi salatu u salam. Nijedan ashab ne prenosi toliko hadisa koliko prenosi Ebu Hureyre radi Allahu Teala. Pa se spomenio u knjigama hadisa da Ebu Hureyre radi Allahu Teala prenosi 5374 hadisa od Allahovog poslanika aleyhi salatu u salam. drugi ashab ne pamti toliko koliko je pamtio Ebu Hureyre radi Allahu hadisa. Abdullah ibn Amer radijallahu anhuma, kao jedan od ashaba koji je najdosljednije sledio sunnet Allahovog poslanika alaihissalabsa, ni približno ne prenosi hadisa. Ne približno, dakle, dvih hiljade i još nešto, 2300 hiljade i koliko mi se čini. Dok Ebu Horeyre, pet hiljada, hadisa. I to moji posvjedočio, Abdullah ibn Umar, radijallahu anhuma,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 svaki dan, kaže da kaže 12.000 puta, subhanallah, Ebu Hurere, radijallahu talan, svaki dan bi zikrio Allaha subhanahu wa ta'ala i spomenuo 12.000 puta o tesbihu, subhanallah, subhanallah 12.000 puta. Bio je qadija u Medini, bio je muftija Medine, i klanjao je našoj majci majici vjernika, ajše radijallahu talanha, janazu, i nakon je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 Ako je svjestan ovoga selama Kada mu želiš spasati svakog zlo I postizanje svakog dobra Zato zasigurno nazivanje selama Srčano, iskreno i srca Put do jačanja ljubavi među muslimanima I prejasno je to spomenuo je Allaho poslanika alaihi salatu samu drugom Hadisu kod imama muslima Kada je rekao La te duhunu nel djennete hatta tu'minu Wa la tu'minu hatta te habu.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 ja sam bolji, ja sam ugledniji, ne trebaju nazijati salam. Ne, naprotiv, zato je došlo u hadisu kod Bukhari i kod muslima i bolji od njih dvojce jeste onaj koji prvi nazove salam. Došlo je kod obuda termizije imama Ahmeda i ne je rekao da je hadis dobar, da je rekao Allahov poslanik alaihi salatu sam inna ule nasi billahi subhanahu wa ta'ala alladi jebdohum bi salam. Allahu subhanahu wa ta'ala preči na njegovu ljubav. Bolji je kod Allaha onaj koji prvi nazove salam. Onaj koji prvi sa odpoč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 ili ne ili je samo preporučeno lijepo to nas ne treba da interesuje bitno je da se utvrdi da je nešto sunne da je to činio Allahov poslanika alehi salatu da nije novotarija da ne činimo nešto što nije činio Allahov poslanika alehi pa od sebe uvodimo uvodimo novine u vjeri ne, već dakle treba da nam bude najbitnije da je to potvrđeno da je činio Allahov poslanika alehi a je li obaveze ili ne to nas ne interesuje Zato dakle, ako se i kaže, ako većina islamski učenjaka kaže da je sunet nazvati selam, onda trebamo žuriti da nazivamo selam. Ali kažu, obaveza je uzvratiti na selam. Obaveza je uzvratiti na selam. Zbog riječi Allaha subhanahu wa ta'la u Surijan Nisah, 86. ajet, u kojem kaže Allah subhanahu wa ta'la وَاِذَا حَيِّتُمْ بِتَ حَيَّتِمْ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُّهَ Kada budete pozdravljeni nekim pozdravom,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 Es, vse Možemo im tečko napisati Es selamu, šta znači es Šta mi želiš Esesovci tamo neki ha? Gdje es selamu alaikum da mi želiš spas I da ja tebi kažem Alaikum selam da ti želim spas Skraćujemo što god je moguće Više vjeru hm. Doće Dakle Selam se može nazvati Na više načina Selam السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلام صمنا لازيم او كذيفانو ابراهيم عليه الصلاه والسلام كذا سمدوس الملكي ركز سلامي ونظراتي والسلام السلام عليكم وعلى اي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يلا نمازيمو سوتو او حديثي الله ورسالين عليه الصلاه والسلام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 kao što Kur'anski ajati nadopunjuju jedni druge i isto tako i hadise nadopunjuju jedni drugije. Pa je došao također u, tako u hadisu kod Abu Dauda, Tirmizije, Nesai i Imam Ahmeda i Šehabani rekao da je hadis dobar, da je rekao Allahov poslanik alejhi salatu ve selam: "Iza eta ahadukum ila majlis falyusallim." Kada jedan od vas dođe na skup neka nazove erode ennje kom feljusellim i kada hoće da ide sa togksijela sa tog skupane ka razzoje selam veejsetil ula bi je Hakamin l ahir. jer prvi selam ništa nije pretčuje drugoga. Prrvi selam, kada dolaziš, na nazoveš ništa nije prečiju odog selama kada odlaziš. Dakle selam se naziva i prilikokom susreta i pri prikom rastanka odlaska. Dakle, jedno od praa muslimana kod nas jeste kada ga sretnimo, da ga sredtnemu da ga poseamiimo. Zatim,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 oni posto i tada ti nije obaveza se odazvati ali budeš li pozvan na svatbenu gozbu nema nikakve prepreke nema nikakvog razloga da se ne odazoveš obavezati se odazvati zbog hadisa Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma kod Buhari kod Muslima da je reka Allahu poslaniku alejhi salatu kada neko od vas bude pozvan na svadbu velijimo na svatbenu gozbu felyatkaha neka ode naredio neka ide naredio Allahu poslaniku alejhi salatu hadis ukod imama Muslima došlo je općenito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 I oni će spomiti alkoholu, spomiti jeli pjasmu, muziku i ostalo, ta ti je još veća obaveza da se odazoveš. Ta ti je još veća obaveza da ideš. To ko kaže šehe Muhammedim sallimu, rahimahullahu teha. Ta ti je još veća obaveza da se odazoveš, da se odazoveš svakako na povoziv i da svojom pojavom utječeš, utječeš na sklonjanje tog munkera zla. I peti uvjet, dakle da si zdrav, da nisi bolestan, da nisi na putovanju.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 O 83 ovo je 44. sura Al-Baqara ako neko želi da zapiše. 83. majtu sure Al-Baqara. Allah subhanahu wa taala kaže poduži ajet. Kaže pred kraj ajeta: "Voku llin nasi husna", i svim ljudima govori te lijepe riječi, svim ljudima. Svim ljudima, sviđalo se tebi ili ne? Imali većeg nevjernika od faraona nema.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 Ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani. ovo je moj put na kojem pozivam Allahu jasno sa znanjem ja i onaj kojim sledi. Pa ukoliko tvrdiš da slediš Allahovog poslanika, da ga prihvataš za poslanika Allaha i da ga slediš, da si njegov sledbenik, onda na ovakav način treba da savitješ ljude i da pozivaš ljude jasno sa znanjem.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 Šesti uvjet, da ispitamo vijesti o njemu. Možda ulazi dakle ovaj peti uvjet. Da ispitamo vijesti o njemu. Dođe brat, dođe sestra. Ah. Znaš što se priča čaršijom. Taj, taj uradio to i to. Gluho i čoravo bilo. Ja Taj, ta uradila to. Nije moguće. Moje jesu pričas i ti odma Prvi susret s njim zaustaviš ga po strani pola sahata čovjek tafina sluša izadeva i kaže sinko ti si zamijenio mene s nekim pa hm. treba provjeriti vijest i onsan zato nam Allah naređuje u 6. ayatu al-hujurat ja julladina amanu in ja'akum tarsiqun binabin fatabayyanu an tusibu qawman bijahalatin fatasbihu ala ma saltum nadimin ovjednici ako vam dođe neka nepošten čovjek sa vjeršću je dobro provjerite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 A dova koja se uči jeste Allah ti se smilova Allah ti se smilova Dakle onaj koji kihne kaže Alhamdulillah ti koji si ga čuo trebaš da mu kažeš Allah ti se smilova Allah ti se smilova ko ne može da zapam ti na arabskom I također ima dova koju on treba da uzvrati nama Ali hoću da obratim na ovo jeli, pažnju Ukoliko ne kaže Alhamdulillah Ne uči mu se dova Ne se dova Jer je došlo kod Bukhari i kod muslima u jednom hadisu. Hadisu hadis, Anesha Ibre Malika, radiju Allahu talan, da su bila dvojica ljudi pred Allahovim poslanikom, alihi salatu selam. I oba dvojica su kihnuli. Allah je dao da su obad dvojica kihnuli. Pa je Allahov poslanika, alihi salat, sam jednom rekao, jer hamu Allah ti se smilu, drugom nije. Pa ovaj kome nije. Allahov poslanika, alihi salat, sam praučio dovu, našao se kao uvriđen pa pita zbog čega Allahov poslaniće če njemu, a ne meni. Pa kaže on kada je kihnuo se zahvalio Allahu a On kada je kihnuo rekao Alhamdulillah a Također u hadisu kod imama muslima hadisu Ebu Musi Al-Ašari radijallahu tali On stoji da je rekao Allahu Poslanika alihi salatu sam kada neko od vas kihne I zahvali se Allahu Pra učite mu dobu Ukoliko se ne zahvali Allahu nemojte mu učiti dobu Pa Islam skučen se razilaze Ukoliko na skupu Kihne tamo neko, ja ga ne čujem Da li mi je obaveza da mu kažem Allah. Pa jedni kažu Ukoliko nisi čuo Nije ti obaveza da mu kažiš Dok drugi kažu Ukoliko nisi čuo da je rekao Čuo si ga da je kihnu Ali zbog udaljenosti nisi ga Neće čovjek Tako glasno kihne, tako glasno i da kaže Alhamdulillah, Zbog udaljenosti nisi ga čuo Ali znaš da čovjek kada kihne da će reći alhamdulillah se zahvaliti Allahu. Znaš, bio se nekada u njegovoj blizini kada kihnuo pa rekao je alhamdulillah. Dakle uobičajeno, zna je da će taj reći, tada dakle trebaš da mu kažeš irhamukellah. Irhamukellah. I ostavi dakle razilaze se dali obav za svima nama kada bi neko ovdje kihnuo, da li smo svima dužni da mu kažemo? Prvi hadis od Anas ibn Malika bilježi Buharija i Muslim, drugi hadis od Abu Musa al-Asari bilježi Imam Muslim. Dakle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 I da do 4. 48 visina. Ja, 8 km. 8 km. Dužina. Brzo uhod. I onda 16 ako klanja ženazu odješ i odeš isprati. Dakle. je. Jes. Dakle ovih šest prava, ovih šest prava trebali bismo